Apám kizavarta a vén boszorkányt az udvarból, de én utána sompolyogtam és megkértem, hogy segítsen rajtam, ha tud. Katinéni szúrtos kezével megcirógatott, és azzal bíztatott, hogy két hízott kacsáért megfoldozza a dobártyámat, csak a közösségi dobos dobjának a bőréből szerezzek egy tenyérnyi darabot, mert másból nem lehet rá foltot vetni. Megígértem a két hízott kácsát,